i a continuació posarem la mirada en un tema que fa uns quants dies que hem conegut a través de les xarxes socials, pràcticament des del mes de juny que està actiu aquest compte a Instagram, on se denuncia doncs, l'explotació que molt jovent està patint a la Costa Brava amb l'arribada de l'estiu. Ens posarem en contacte amb la responsable, amb la portaveu d'aquest compte, Explota Brava a Instagram, la saludem, hola, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, eh, gràcies per atendre la nostra trucada, per doncs, mantenir l'anonimat d'aquest compte. Eh, ens han demanat doncs, que no diguem el nom de la persona amb qui contactem, però sí que doncs, podem dir que és la, la, la portaveu d'Explota de, de, Brava i també la portaveu de, de Ran Baix Empordà. Eh, Explica'ns una miqueta doncs, com va sorgir aquesta iniciativa, eh, com, com us ho vau fer doncs, per, per voler denunciar aquestes, aquesta explotació laboral que existeix a la Costa Brava. Sí, mira, des de Rames o Empordà volíem iniciar alguna cosa per visibilitzar la precarietat laboral que pateix la classe treballadora a la zona, uh -huh. ja que és una de les principals problemàtiques d'aquí que tenim, ja que el model turístic determinat, que, eh, bueno, tenim un model turístic determinat que crea una dependència econòmica brutal, no?, el, el turisme de masses. Llavors, el que vam pensar és que la plataforma que que tothom té més a l'abast actualment i més als joves, um, és l'Instagram. Uh -huh. I, i bueno, a partir d'aquí vam crear la, la marca d'Explota Brava i així animant a totes les que pateixen experiències de precarietat uh -huh. o les que han patit experiències de precarietat laboral. I bueno, això les, les, anima, les animem a denunciar els seus casos sempre anònimament. I, i bé, això, hem tingut molt bona rebuda i estem molt contentes, ja tenim més de, de 100 casos Sí, complicats. ara ho anava dir, no? La gent que estigui interessada que ens estigui escoltant, doncs que busqui explotarà a Instagram i trobarà doncs, aquestes més de 100 publicacions, de fet en un mes ja comentàveu que ja havíeu arribat als més de 100 casos d'explotació laboral, veiem que molts són de, de la comarca, però també tenim eh, a l'Empordà, també tenim la selva, com podia ser, per exemple, veig aquí Lloret de Mar, eh, com dèiem Figueres, eh, Roses, l'Empordà eh, Clar, això amb l'estiu eh, s'accentua, ja pot ser que existeixi durant tot l'any, però amb l'arribada de l'estiu, com tu deies, doncs eh, això es reflecteix a les en, en, en les dades de l'atur no? el mes de maig, juny i aquests mesos baixa l'atur, però clar a, a quin preu baixa, no? i això és el que voleu denunciar vosaltres Exactament I, i no sé si, si aquesta visibilitat que esteu tinguent a les xarxes socials pot, uh, suposo que intenteu doncs, que tingui un ressò uh, també arribi a les institucions perquè faci alguna cosa no? per aquesta precarietat Bueno sí, uh, la, la principal idea era, era visiibilitzar-la amb, amb la xarxa aquesta d'Instagram i, i res més per per la zona, per tenir clars que, que són molt els negocis que que precaritzen els seus treballadors i treballadores, no? I més que res, fer-ne ressò d'això. A les institucions queda ja bastant més lluny, no? El principal és, és arribar a la societat més propera de la zona i, i la gent que ens visita. Això de les institucions, doncs sí, encara ens queda una, mi, una miqueta lluny. Mm -hmm. uh, Però uh, uh, pas a pas, pas a pas. En aquest compte d'Instagram poseu el nom de, del, del comerç o de l'empresa de en qüestió i veiem que hi ha petites empreses com poden ser doncs, empreses d'aquí de, de, de, de, de, de casa nostra de Palafrugell o de la comarca però també hi ha altres grans multinacionals en aquest sentit, alguna d'elles s'ha posat en contacte amb vosaltres? Uh, sí, sobretot del sector de l'hostaleria uh -huh. uh, però bé Uh, nosaltres tampoc hem volgut mantenir-hi molt el contacte, uh, és això, nosaltres cont continuarem visibilitzant-ho uh, i cap d'aquestes empreses o petits comerços ens prenaran. Amb, amb la campanya. Jo això et volia dir eh? perquè poder hi havia empreses doncs amb més poder adquisitiu o que tinguin un més nom a nivell doncs, ja no només de la comarca, sinó doncs, a nivell de català o fins i tot a nivell estatal, que, que, que doncs intentin pressionar perquè no surtin aquestes, uh, aquestes publicacions a, a la llum. No sé si heu rebut alguna pressió en aquest sentit. Sí, del sector de l'hostaleria sobretot, però, però és això. Nosaltres continuarem visibilitzant-ho i no no, no ens frenaran en mm. aquest sentit no, no tenim por però, però, però Un dels motius doncs, per mantenir l'anonimat també és per, per això, no? per evitar doncs, que Clar, sigui més òbviament. fàcil per a ells no? Sí, sí, sí, òbviament. Mm. Uh, amb, aquesta, amb aquest objectiu de visibilitzar, no sé si voleu tenir la intenció d'intentar arribar uh, més enllà, no només que sigui un espai de denúncia, fins, sinó fins i tot un espai doncs, uh, o que aquesta denúncia sigui, serveixi també doncs, per intentar canviar les coses. No sé si voleu caminar cap aquí. Sí, bé, hem començat una, una segona fase de la campanya, uh -huh. després de, de, rep, bueno, de, de publicar els 100 casos, en la que estem donant informació i consells d'autodefensa laboral. Uh, és a dir, informació sobre el contracte laboral, la seguretat social, els descansos, les hores extres... I, I també el que fem és, uh, a cada persona que ens envia un cas, li enviem um, el contacte de la COS, que és el sindicat de, de l'esquerra independentista, i que faciliten, a més, assessorament laboral gratuït al seu punt d'informació laboral a Girona. Um, bé, nosaltres hem fet fins aquí, però és això, volem, volem continuar informant i donant consells a, a totes aquelles que, que, bueno, que vulguin la nostra ajuda i que la necessitin. Uh -huh. Molt bé, doncs eh, crec que hem fet aquest comentari, hem, doncs animem a la gent a que segueixi el vostre compte, veig que teniu 3.078, ara faig un, sí. un follow, 3.079 seguidors que teniu actualment amb aquestes 116 publicacions i més de 100 casos doncs, denunciats de, de, de joves, majoritàriament són joves, no? no sé si teniu també més o menys quina franja d'edat en aquest moment. Bé, no, no ho sabem ben bé perquè tampoc uh, no se'ns presenten per, mm -hmm. per edat però però sí majoritàriament és, és gent jove per el que podem intuir mm -hmm. uh, feines de temporada d'estiu, de, no? De gent jove. Mm -hmm. Molt bé, doncs uh, la gent que ens estigui escoltant i que estigui interessada en, aquest, uh, en, aquest, uh, en fer aquesta denúncia, doncs seguiu aquest compte Explota Brava a uh, Instagram i doncs, uh, també podeu fer arribar la vostra denúncia si es trobeu en algun d'aquests casos i a més a més, doncs com deia ara la, la portaveu d'aquest compte, doncs a més a més, també hi ha aquestes recomanacions i aquests consells per uh, intentar fer front uh, a aquest, uh, aquest abús, si és que al patiu. Moltes gràcies uh, per atents a la nostra trucada i a seguirem vosaltres. atents doncs, aquesta, aquesta campanya i havím com, com evoluciona. Moltes gràcies per, per convidar-nos.